«Що, від обурення Марла і справді прокинулась? Ти що, здурів? Я тобі хто? девочка підліток з неврівноваженою психікою, чи що? От спасибі, любий, от потішив. Печива я нажерлася, печива, бісквітів сезамових, Гедота, яка, бе, Марло так і вирвало». «Ух, нарешті впізнаю тебе!» Ялмар притримував їй волосся, зосереджено розглядаючи оприлюднений вміст марлиного шлунку. «Дивно, яка ж худоба в ті твої бісквіти-барбітури натикала!» «Мала, а ти їх як не жувала навіть, чи що?» «Пішов нахуй, окей? Окей!» За кілька днів з'ясувалося, що марлине отруєння – випадок не єдиний, того ж дня до лікарень острова привезли ще п'ятьох осіб із гострим отруєнням барбітуратами, двоє з них місцеві. — Певна чиста випадковість, — сказала Марла, сюрбаючи чай. — Все, вимкни новини, нудно, почитай мені краще. Іх Ялмар вимкнув велике світло, щоби засвітити настільну лампу. Марла зручно вмостила подушку йому на колінах і приготувалася слухати, свято вірячи, що не засне на десятій хвилині монотонного читання. Котці, фо, ще одне перевертання в могилі бідолашного Робінзона Крузо. Мечен низький голос, відбивався від глянцю сторінок і забивався Марлі в ніс. — Апчхі, — сказала Марла, — і то правда. А наступного ранку вона вже сумнівалася щодо правдивості свого отруєння, може, його й не було. О, oh, бейбі, leave me alon, як не дивно знову скрябін. Марла притуляла собі до обличчя різноманітні предмети і міцно їх притискала. Відтак витягувала шию і пильно розглядала отримані відбитки в дзеркалі. Інколи в неї навіть виходило щось схоже на рельєфні татуювання племені Во із Соломонових островів. Але частіше відбитки скидалися просто на родиму пляму Горбачова. Як убити сім днів часу практическої руководства для домохазяїк? Блін! Марла вже дочитала свою цікаву книжку, Поплакала над її мудрим і світлим закінченням, спромоглася на десять сторінок нудної і потрібної книжки, недостатньо прокип'ятила воду, випила з неї чаю і тепер скрючувалася від болю в животі. Ну, що тепер? Буду вмирати, ніхто і води не дасть. А вода мені потрібна, може, буде. З регідроном на випадок срачки. Зранку Х'ельмар полетів у Танзанію. Чорва зустріч фінів на виїзді, а на квиток для Марли забракло грошей. Та й добре, я собі вже звикла до самотності. Це як ту скул буде. Сім днів із заштореними вікнами, щоб сни не повтікали. Сім днів однакових готельних сніданків для двох. Ну, та бо чого грошем пропадати? На обід з'їм... Генетична пам'ять в нас живе із 33-го. Відтак Марла заходилася відтягувати шкіру собі на животі. Скоро буду як шарпей. М'язи почувалися важкими. Тренування після майже двомісячної перерви далося в знаки. Ну, та й що, що я майже 50 кг важу? Подумаєш, 5 кг на жерла в Тайланді. Те ж як я жерла? То Марла дала собі обіцянку, яку традиційно дає собі більшість жінок будь-якого віку і традиційно її не дотримується. Здорова їжа і спорт. Те, що Марла не вважала себе однією з більшості жінок, зовсім не звільняло її станет традиції. А може й без Х'ялмара ні їсти, ні спати не зможу? Може, Х'ялмар для мене як муха-це-це, тільки навпаки – «Що як без нього безсоння? Хоч натягай джільбаб і плач!» На згадці про джільбаб вона знову подумки пройшла весь шлях смердючою вуличкою, слідом за двома дівчатами, з одягненими в ті покривала. Саме покривала, бо були значно довшими від звичного джільбабу хустки. Одна дівчина була в чорному, друга в білому – все дуже канонічно, перша ліворуч, друга праворуч, одного зросту. І Марла назирці за ними. По дорозі їй трапився якийсь доволі дивний кіоск, освітлений червоним світлом прилавок і чоловік у червоному від того світла одязі. Він нічого не продавав і не привітався з Марлою, поки та розглядала його боковим зором. Чомусь їй подумалося, що тільки так можна було того чоловіка побачити. Ну, та й що, що він там стояв? Тут і не таке стоїть, бувало. От десь із тиждень тому на перекладині хлопчик голий сидів, на трубі грав, а міг же й упасти. Біла і чорна примари спантеличено озирнулися на марло і пришвидшили ходу.